Kapittel 20 Og David flyktet så fra Nayot i Rama. Men han kom fram for Jonathan och sa, Hva har jeg gjort? Hva er min misgjerning, og vilken synd har jeg begått for din fars ansikt, siden han søker å ta min sjel? Da sa han till ham, Det er utenkelig. Du skal ikke dø. Se, min far kommer ikke til å gjøre noe, stort eller lite, uten å røpe for mitt øre. Og hvorfor skulle min far skjule denne saken for mig? Det skjer ikke. Men David sverget også og sa, «Din far vet sikkert at jeg har funnet velvilje for dine øyne, og sier derfor, «La ikke Jonathan få vite dette, for at han ikke skal bli bedrøvet. Men i virkeligheten er det, så sant Jehova lever, og så sant din sjel lever, bare et skritt mellom mig og døden.» Og Jonathan sa videre til David, «Hva din sjel enn sier, skal jeg gjøre for dig. Da sa David til Jonathan, «Se, i morgen er det nymåne og jeg burde avgjort sitte sammen med kongen for å spise. Men du må sende mig bort, og jeg skal skjule meg på marken til omkvelden den tredje dagen.» Hvis din far virkelig skulle savne mig, da skal du si, «David ba mig inntrengende om fri for å kunne løpe til Betlehem, sin by, for det holdes en årlig offring der for hele slekten.» Hvis han sier dette, «Det er i orden, så betyr det fred for din tjener. Men hvis han virkelig skulle bli vred, da vit at han har bestemt sig for det som er ondt. Och du må vise din tjener kjærlig godhet, for det er en Jehovas pakt du har ført din tjener inn i sammen med dig. Men hvis det er någon misgjerning hos mig, så ta du selv og slå mig ihjel, for hvorfor skulle du føre mig til din far?» Till dette sa Jonathan, «Det er utenkelig når det gjelder dig. «Men hvis jeg virkelig får vite at min far har bestemt seg for å la noe komme over dig, skal jeg ikke da fortelle dig det?» Da sa David till Jonathan, «Hvem skal fortelle mig meg hvorvidt det din far svarer dig er hart? Jonathan sa da til David, «Kom, og la gå ut på marken.» Så gikk de begge ut på marken, Och Jonathan sa videre til David, «Jehova, Israels Gud, skal være vittne på at jeg skal lodde stemningen hos min far ved denne tiden i morgen, eller den tredje dagen, og hvis han er velvillig innstilt over for David, skal jeg ikke da sende bud til dig og med sikkerhet røpe det for ditt øre?» «Måtte Jehova gjøre slik mot Jonathan, og måtte han slik føye mer til, dersom det skulle synes min far godt å gjøre ondt mot deg, og jeg ikke røper det for ditt øre og sender dig bort, så du kan gå i fred.» Og måtte Jehova vise sig å være med dig, slik som han viste seg å være med min far? Och vil du ikke, om jeg enda er i live, ja, vil du ikke vise Jehovas kjærlige godhet mot mig, så jeg ikke skal dø? Och du kommer ikke til å avskjære din kjærlige godhet fra å være med min husstand til uavgrensetid. Heller ikke når Jehova utsletter Davids fiender, hver og en fra jordens overflate, skal Jonathans navn bli utslettet fra Davids hus.» og Jehova skal kreve det av Davids fiendes hånd. Da sverget Jonathan igjen overfor David på grunn av sin kjærlighet til han, for han elsket ham slik som han elsket sin egen sjel. Og Jonathan sa videre til han. «I morgen er det måne og du vil helt sikkert bli savnet siden din plass vil være tom, Och den tredje dagen vil du sikkert bli sterkt savnet.» og du skal komme til det stedet hvor du skjulte deg på arbeidsdagen, og du skal oppholde dig i nærheten av denne steinen her. Og jeg for min del skal skyte tre piler mot siden av den, for å sende dem dit jeg vil, mot et mål. Og se, jeg skal sende tjeneren og si, «Gå, finn pilene!» Hvis jeg utrykkelig sier til tjeneren, «Se, pilene er på denne siden av deg, ta dem! Da kom, for det betyr fred for deg!» og at det ikke er noe i veien så sant var lever. Men hvis jeg sier dette til den unge mannen, se, pilene ligger borten for deg, så dra bort, for Jehova har sendt deg av sted. Og når det gjelder det ord som vi har talt, jeg og du, måtte Jehova da være mellom meg og deg til uavgrensetid. Og David skjulte seg så på marken. Og det ble nymåne og kongen inntok sin plass ved måltidet for å spise. O kongen satt på sin plass som vanlig, på plassen ved veggen, og Jonathan satt rett overfor ham, og Avner satt ved siden av Saul, men Davids plass var tom. Og Saul sa ikke noe som helst den dagen, for han sa til seg selv, «Noe har hendt, slik at han ikke er ren, ettersom han ikke er blitt renset.» Og dagen etter nymånen, den andre dagen, viste det seg at Davids plass fortsatt var tom. Da sa Saul til sin sønn Jonathan, «Hvorfor er ikke Isais sønn kommet til måltidet, hverken i går eller i dag?» Jonathan svarte da Saul. «David ba mig inntrengende om fri for å kunne dra til Betlehem.» Han sa videre, «Jeg ber dig, send meg av sted, for vi har en offring for vår slekt i byen, og det var min egen bror som påbød mig det. Hvis jeg har funnet velvilje for dine øynene, så la mig nå slippe av sted. Det ber jeg deg om, så jeg kan få se mine brødre.» Det er derfor han ikke er kommet til kongens bord. Da ble Sauls rede opptent mot Jonatan og han sa til ham, «Du, sønn av en opprørsk tjenestepike, vet jeg ikke meget godt at du velger Isais sønn til skam for deg selv og til skam for din mors kjønnsdeler? For alle de dager da Isais sønn er i live på jorden, kommer hverken du eller ditt kongedømme til å være grunnfestet. Så send nå bud og hent han til mig, for han skal dø.» Men Jonathan svarte Saul sin far og sa til ham, «Hvorfor skulle han lide døden? Vad har han gjort?» Da tog Saul og slinget spydet mot ham for å treffe ham, og Jonathan skjønte at hans far hade bestemt seg for å slå David i hjel. Straks reiste Jonathan seg fra bordet i brennende vrede, og han spiste ikke brød den andre dagen etter nymånen, for han var blitt bedrøvet for Davids skyld, fordi hans egen far hadde ydmyket ham. Og det skjedde om morgenen at Jonathan gikk ut på marken til det stede som var avtalt med David, og en ung tjener var med han. Så sa han til sin tjener, «Løp og finn de pilene som jeg skyter, er du snill?» Tjeneren løp, og selv skjøt han pilen slik at den gikk forbi ham. Da tjeneren kom fram til det stedet hvor pilen lå, den som Jonathan hade skutt, begynte Jonathan å rope etter tjeneren og si, «Ligger ikke pilen borten for deg?» Og Jonathan ropte videre til teneren, «Fort, skynd dig, stå ikke stille!» Og Jonathans tener ga sig til å samle sammen pilene og kom så til sin herre. Men teneren visste ingenting, det var bare Jonathan og David som visste vad saken gjaldt. Deretter ga Jonathan våpnene sine til sin tener, og han sa til ham, «Gå, ta dem med dig til byen!» Teneren gikk, og David reiste seg fra et sted i nærheten i sør. Så falt han på sitt ansikt til jorden og bøyde seg tre ganger, og de begynte å kysse hverandre og gråte over hverandre, inntil David hade grått mest. Och Jonathan sa så til David, «Gå bort i fred, ettersom vi begge har sverget i Jehovas navn og sagt, måtte Jehovas selv vise seg å være mellom meg og dig og mellom mitt avkom og ditt avkom til tid. Da reiste David seg og dro bort, men Jonathan gick in i byen.